בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי תפילות, תפילה ס"ו, ממסרד אל תורה ס"ו בליקוטי מוהר"ן. אל אלוהי הרוחות שליט בעליונים ובתחתונים, אשר בידו נפשות החיים והמתים, אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש. חכם עלי ברחמך הרבים, ותן לי רוח טובה, רוח נכון, רוח חיים דקדושה. זכני, זכני להמשיך עלי רוח חיים אמיתיים דקדושה מהצדיקים אמיתיים, אשר הם חיינו ואורך ימינו. זכני ברחמך הגדולים להתקרב אליהם ולעמוד לפניהם, ולשרתם ולשמשם ולעשות כל צורכיהם. ואהיה מקושר בהם באמת, בהתקשרות גדול, בתכלית השלמות, כמו ענפים באילן. עד שנזכה להרגיש בעצמי כל העליות והירידות שיש להם בכל עת. ונזכה, בעת שיגיע זמנם להסתלק מן העולם לאורך ימים ושנים, לעמוד אצלם בעת יציאת נשמתם הקדושה למעלה למעלה, באופן שנזכה לקבל פי שניים, והנה פי שניים ברוחם אלינו. ריבונו של עולם הקשיתי לשאול, אבל אתה טוב ומתי וגילית אוזנינו על ידי צדיקיך האמיתיים להתפלל על זה. על כן מצא עבדך את ליבו להתפלל לפניך על כל אלה. כי כבר הבטחתנו בכמה הבטחות שבוודאי תגמור רצונך וחפצך עמנו, להביאנו לתכלית השלמות ולקרבנו אליך באמת, כאשר נאה לך, לא כמעשינו ולא כמפעלנו. על כן, כל עוד נפשנו ואורכנו בקרבנו נשתטח ונתחנן לפניך, אדוני אלוהינו ואלוה אבותינו, אלוהיו כל הצדיקים. עננו ועוזרנו וזכאנו להתחיל ולגמור ולהוציא מכוח אל הפועל כל מה שאנו צריכים לעבודת אדוני באמת, עד שנזכה להיות כרצונך טוב באמת כל ימינו לעולם. ובכן תרחם עלי ותזכני לאמת בתכלית השלמות ותשפיע לי כל פרנסתי מידך הרחבה והמלאה. ותשמרני ותצילני שלא יהיה נצרך לבריות בשום דבר שבעולם, שלא אצטרך לפרנסתם, ולא יהיה לי שום תאווה לשום כבוד והתפארות והתנשאות וחשיבות והתמנות כלל. רק כל ביטחוני וסברי ותקוותי יהיה בך לבד, בך אבטח ואשען תמיד, כי לא תעזבני לעולם. ותתן לי כל צורכי פרנסתי וכל מחסורי ברווח קודם שצטרך להם, מתחת ידך הקדושה. ואל תצריכני לי לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם. ותרחם על עני ואביון כמוני הרחוק מפרנסה כמוני, ותעזרי ממהרה חושה לסלק ולשלם כל ההלוואות והחובות שאני חייב עד הנה. אבי רחום צדיק, רועה ישראל, נותן לחם מכל בשר, כי לעולם חסדו, פתח ידך לעני ואביון, ודל כמוני, ותמלא לי כל מחסורי בגשמיות וברוחניות. ותעזרני מהרה לסלק כל החובות שאני חייב מכבר, כי השתרגו, עלו על צווארי, הכשילו כוחי, ואין יודע מה לעשות. ותצילני מעתה מחורבות והלוואות, רחם עלי למען שמך ומלא משאלותי לטובה ברחמים, ותן לי פרנסתי מאיתך ברווח ולא בצמצום, בהיתר ולא באיסור, בנחת ולא בצער. באופן שאזכה לעשות רצונך באמת, ואזכה שתהיה כל עבודתי ותפילתי באמת להמיתו בלי שום שקרים ופניות כלל, ולא אכוון בשום קול ותנועה לא בתפילתי בשביל שום בן אדם חס ושלום, ולא אכפה את השקר באמת ולא אטעה את עצמי חס ושלום. רק אזכה להתפלל כל תפילתי באמת, להמיתו, לשמך לבד, כרצונך טוב באמת. ריבונו של עולם, אדוני אלוהים אמת, החפץ באמת וקרוב לקוראיו באמת, קומה בעזרתי, ותן לי כוח וגבורה וחוכמה ובינה ושכל ועצה. באופן שאזכה לשבר ולבטל ולסלק מעלי כל המחשבות זרות, וכל השקרים וכל הפניות הבאים על המוח בשעת התפילה לבלבל את תפילתי חס ושלום. כי אתה יודע את עוצם ריבוי המניות בלי שיעור, המונעים ומעכבים את תפילתי. ובפרט כשאני עומד ומתפלל בין העולם בתוך בני אדם הרבה, שאז נופלים עליי פניות ושקרים הרבה בלי שיעור, ואין יודע מה לעשות ומה לפעול, כי רצוני וחוספי חזק מאוד להתפלל באמת לאמיתו. בלתי לאדוני לבדו. ומה עשי ועוונותיי גרמו שבאים עלי פניות ובלבולים גדולים ורבים מאוד ומבלבלים את תפילתי מאוד מאוד מחשבות זרות ובלבולים שונים אשר עצמו מספר. ובעל כורחי עולים על דעתי כמה וכמה פניות גסות ודקות גלויות ונסתרות בכמה וכמה בחינות ובכמה אופנים שונים אשר אי אפשר לפרטם. ובכל יום ויום בכל תפילה ותפילה מתחדשים ומתגברים פניות ובלבולים ומחשבות זרות אחרות. ואפילו כשאני מתפלל לבדי באות על דעתי פניות גדולות מכל שכן כשאני עומד ומתפלל בין אנשים רבים, ובפרט בעיר אחרת ובמקום אחר, שאז מתגברים הפניות והבלבולים ביותר מאוד מאוד, עד אשר איני יכול לדבר אפילו דיבור אחד בתפילה באמת כראוי לאמיתו. חוס וחמול ורחם עלי ועוזרני וזכני לאמת גמור, שלא יהיה בכלל נצרך לבריות כלל בשום אופן ובחינה בעולם. שלא יהיה לי שום רצון ותאווה לא לכבוד בני אדם ולא לשבחם והתפארותם ולא לממונם ולא לשום דבר בעולם כלל. ולא אשים ביטחוני חס ושלום בשום בן אדם כלל. רק אדע ואאמין באמת לאמיתו כי ממך הכל. והעושר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל. כל הבשר החציר וכל חסדו, כציץ השדה, ומה יעשה לי אדם? ואזכה לקיים באמת מקרא שכתוב, אל תבטחו בזלבים בבן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו ישוב לאדמתו, ביו אמרו עבדו שתנותיו. אשרי אשר אל יעקב בעזרו, סברו על ה' אלוהיו. ונאמר ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו. ביטחו בה' עדי עד, כי בהיה ה' צור עולמים. ויבטחו בך ידעי שמך, כי לא עזבת דרושך ה' עוזרני ורשיעני לבעל לטעה את עצמי, ולא אכפל את השקר באמת, חס ושלום, שלא יהיה שום כוח להבעל דבר והקליפות לסבב מסיבות בדעתי במזימותיהם ובנכליהם ובדרכי הקמימיות שלהם, להתגולל ולהתנפל על דעתי, לעשות איזה תנועה והמחאת כף וכיוצא בזה, או להוציא שום קול דיבור ובשביל איזה פנייה, חס ושלום, ולהטעות את עצמי חס ושלום כאילו באמת אני צריך לזה. חלילה לי מעשות כדבר הזה, אדוני, היה עוזר לי. וחדל ומנע אותי מכל מיני פניות ושקרים, הן מפניות של שקר גמור בשביל התפרעות בני אדם ממש ובשביל ממונם חס ושלום, והן פניות שקרים המצופים באמת. לא אשית לנגד עיני דבר בליעל, אסוס אתים שנאתי, לא ידבק בי. לבב עיקש יסו ממני, רע לא ידע. לא יושב בקרב את יוסי הרמיה, שקרים, לא יכון לנגד עיניי. רק אזכה שכל כוונתי ותנועותיי בתפילתי יהיה רק לשמך הגדול לבד באמת לאמיתו כרצונך הטוב. עד שאזכה לאמת שאתה חפץ בו, ולדי זה נזכה להמשיך הערה מעל מדעת אל העולם הזה, כשיתגלה האמת בזה העולם, כמו שהתגלה לעתיד לבוא ביום הדין הגדול והנורא אשר אתה עתיד לדון בו את עולמך קטון וגדול שמו. כי תבוא במשפט עם כל בשר. ואתה עתיד לקחת דין וחשבון מאתנו ולדון אותנו על כל דבר ודבר, על כל פרט ופרט, על כל דבר גדול וקטון, כי אין אתה ותרן כלל, ואז לא תוותר שום דבר קטן. כי האלוהים יביא במשפט על כל נעלם, אם טוב ואם רע, והכל יהיה נזכר לאדם אז. כי אתה זוכר כל מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם, לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית. אין שכחך לפני חיסך בודיך, ואין נסתר מנגד עיניך. אתה זוכר את כל המפעל, וגם כל היצור לא נכחד ממך. הכל גלוי וידוע לפניך, אדוני אלוהינו, צופה ומביט עד סוף כל הדורות. כי תביא חוק זיכרון להיפקד כל רוח ונפש, להיזכר מעשים רבים והמון בריאות לאין תכלית. מראשית כזאת הודעת ומלפנים אותה גילית, מי לא יהיה נפקד אז ביום הגדול והנורא הוא. כי גדול יום ה' ונורא מאוד מאין כמוהו, ומי יכילנו. כי זכר כל היצור יהיה נזכר לפניך אז, מעשה איש ותחבולותיו, ויצרי מעללי איש. אשרי איש שלא ישכחך, ובן אדם יתאמץ בך. כי דורשיך לעולם לא ייכשל, ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. כי זכר כל המעשים לפניך בא, ואתה דורש מעשה כולם. ואז יראו הכל את גדולת הצדיקים והקשרים האמיתיים וכל הנלווים עליהם, את עודם וזיבם ותפארתם ואת יכר תפארת גדולתם אשריהם אשר חלקם. מר הבטוחה אשר צפנת אליהם אין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. כי עיקר גדולת מעלה תפארת בני ישראל הצדיקים והקשרים באמת יראו אז ביומא דדינא רבא, כמו שכתוב ושבתמו יתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. ואז יתגלה עצם האמת בעולם, ותשלם לכל אחד כמשפטו על ידי, משפט, על ידי מידת האמת שאין יכולה לסבול את הרשעים ואת השונאים והרודפים את עמך ישראל, ירעך ותמימך. ואז ישוב על ידי זה כל בעי עולם אליך ולעבודתך, וכל בני בשר יקראו בשמך. כמו שכתוב, כי אז אהפוך אל כל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם אדוני ולעובדו שכם אחד. זקן ומלא רחמים גם אתה למידת האמת בשלמות, ונזכה לאמת, להמיתו כרצונך הטוב, ויתגלה האמת בעולם הזה, עד שיהיה מפלה לרשעים גם בעולם הזה, כמו שיהיה לעתיד לבוא, על ידי התגלות האמת, עד אשר ישובו כולם לעבודתך ויקראו כולם בשמך באמת, ויהי נשלם הדיבור הקדוש בתכלית השלמות, ונזכה להמשיך שלמות הדיבור מעל מדעת אל הזה. ובכן תזכה ותעזרנו שנזכה לעשות נקודות קדושות לדיבור הקדוש ונזכה להוציא הדיבור ממצר גרון, עד שנזכה על ידי קדושת הדיבור השלם להוציא מכוח אל הפועל כל העבודות וכל הדברים שבקדושה שאנו צריכים לעשות. כי אתה ידעת את עוצם ריבוי המניות שיש לנו מכל הדברים שבקדושה שאנו צריכים לעשות. ואין שום דבר שבקדושה שלא יהיה לנו מניעות רבות עליו ובפרט כשאנו צריכים לעשות דבר גדול שכל יהדותנו תלוי בו שהוא להתקרב באמת לצדיקים האמיתיים. ומכל שכן, כשרוצים להתקרב לנקודת האמת שבין הצדיקים, שאז מתגברים ומתרבים המניעות והעיכובים עלינו מאוד מאוד בלי שיעור וערך, ומשתטחים ומפסיקים בפנינו מאוד, והם רוצים להניח אותנו להתקרב לנקודת האמת. אבל כבר הודעתנו כי באמת אין שום מניעה בעולם כלל, וכל המניות הם רק בשביל החשק כדי שיתגבר החשק והכיסופים והגעגועים יותר לעשות רצונך. וכל מה שהמניות מתגברים יותר צריכים להתגבר, שיהיה החשק הגדול ביותר ויותר כדי שעל ידי התגברות החשק יישברו כל המניות ויזכו להשיג הנחשק הקדוש. ועל זה באתי לבקש ממך, אדוני אלוהי החפץ בטובתנו, קומה בעזרתנו, וזכינו לחשק דקדושה. שנזכה להתגעגע ולהשתוקק ולחשוק ולחשוף לך ולעבודתך הקדושה. בחשק נמרץ וכיסופים גדולים באמת. ויהי החשק והכיסופים הולכים ומתגברים ומתחזקים בכל יום ובכל עת ובכל שעה, עד שיתגבר החשק כפי תוקף המניות שאנו צריכים לשברם. עד שיתגבר החשק על המניות, ויתבטלו כל המניות מפני החשק החזק והכיסופים הגדולים. ועל ידי זה נזכה לעשות נקודות קדושות לאותיות להשלים הדיבור הקדוש, עד שנזכה להוציא מכוח אל הפועל כל הדברים שבקדושה שאנו צריכים לעשות, וזה העולם כפי רצונך הטוב והקדוש. תעזרנו ותזכנו לחשק וכיסופים גדולים וחזקים כל כך עד שלא נרצה לפטור עצמנו עם טענת האונס והמניעה שיש לנו ולא נקרר את דעתנו במה שנחשב כאילו עשינו מאחר שהיינו חפצים לעשות רק כשיש לנו אונס. אנא אדוני עוזרנו וזכנו שלא נפטור עצמנו בזה כי אין אנו רוצים לצאת עם טענת האונס שנחשב על ידי זה כאילו עשינו כי אין אנו חפצים לפטור עצמנו בשום מניעה ואונס רק זכינו ועוזרנו שיהיה לנו חשק וכיסופים חזקים כאלו שנזכה על ידם תמיד להוציא מכוח אל הפועל כל הדברים שבקדושה ובכל פעם שנזכה להתעורר לעשות איזה דבר גדול וקטן שבקדושה תהיה עמנו ותעזרנו ותזכנו לחשק וכיסופים חזקים וחדשים בכל פעם ולא נרפא את החשק והכיסופים והגעגועים כלל רק נזכה להתחזק ולהתאמץ בכל עת להתגעגע ולחשוף ולחשוק ולהשתוקק בתשוקה נפלאה ובחשק כנמרץ בכלות הנפש. וכפי תוקף המניעה והאונס כן יתגבר החשק והכיסופין יותר עד שנזכה לשבר כל המנויות והעיכובים מכל הדברים שבקדושי אשר בעולם. עד שנזכה להוציא לא מכוח אל הפועל ממש כל חפצנו ביזכי שמיים ובכל מעשה אשר נרצה לאחל בעבודה את ה' בכל לבבינו נעשה ונצליח. עד שנזכה לעשות בפועל ממש כל מה שהוא רצונך הטוב באמת. ועוזרנו וזכינו וחוננו, שנזכה להמתיק ולשכך חרון אפך מעלינו, מעל כל עמך בית ישראל. ותעזרנו בהחמך וחסדיך רבים, שנזכה לשבר מהרה מידת הכעס מאיתנו. ואל ייחר אפנו על שום דבר שבעולם. רק נזכה לשבר ולבטל ולהמתיק כל מיני חרון אף מעלינו, מעל כל ישראל. ואל יעשן אפך בנו. רק נזכה לברר ולהמתיק ולזכה את של אחרון אף, עד שיהיה נעשה ממנו רוח נייכה, רוח אווירי, רוח דקדושה. ועל ידי זה יהיה נמשך רוחו של משיח עלינו, ותביא לנו את משיח צדקנו, וימהר ויחיש לגאולנו גאולת עולם. ועל ידי זה יהיה עלינו חיות גדול דקדושה, רוח חיים דלעילה ורוח חיים דלתתה. ותפתח את ידך ותשביאנו ברצונך ותחיינו ברחמך. ותיתן לנו פרנסותינו ברווח קודם שנצטרך להם. כי עינינו אליך אסברו, לך לבד עינינו תלויות. חוס וחוננו ורחם עלינו ואשיינו כי אליך איננו. ויקוים בנו מקרא שכתוב פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. ושומרנו ואצילנו בהחמך רבים מכל מיני פגמים ועבירות שבעולם. ונזכה להסתכל בשלושה דברים ולא נבוא לידי עבירה שמאין בנו מטיפה שרוחה. ולאן אנו הולכים? למקום עפר, רימה ותולעה. ולפני מי אנו עתידין? ליתן דין וחשבון לפני מלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ותהיה בעזרנו שנזכה מהרה להתחרט ולשוב באמת על כל העבירות והפגמים שעברנו עד הנה, בשוגג ובמזיד, באונס וברצון, במחשבה, דיבור ומעשה, בכוח ובפועל. על הכל תמחל ותכפר, ותסלח לנו, חנון המרבה לסלוח, למען שמך ה' וסלחת לעווננו כי רבו. ותהיה עמנו מעתה, ותעזרנו שנזכה לסור מרע, לבלי לעבור עוד על דבריך ועל רצונך אפילו תנועה קלה. ותעזרנו לקיים כל מצוותיך באהבה, ולהוציא מכוח אל הפועל כל הדברים שבקדושה שהם רצונך באמת. ועל ידי זה נזכה להמשיך שפע וחיות חדש בכל עת מלמעלה למטה. מן הכוח אל הפועל, והתחדשו והתקיימו כל העולמות על ידינו, על ידי החיות החדש, שנזכה להמשיך בכל עת משני היעודים של שני שמותיך הקדושים, שהם שם העצם ושם הכינוי, ונזכה להמשיך פי ברוחם של הצדיקים האמיתיים עלינו. לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי, אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני. אשיבה לי ששון ישערך ורוח נדיבה תשמחני, כי הייתה אלוהי אישי הוכחה טובה תנחני בארץ מישור. אבינו עברך מה נעשה למען אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, אשר התחילו לגלות אל עבודך בעולם, ויגעו וטרחו כל ימיהם להשיב רבים מעוון ולקרב כל העולם לעבודתך, אשר בזכותם בחרת בזרעם אחריהם מכל העמים ורוממתנו מכל הלשונות. ונתת לנו תורתך הקדושה על ידי משה נביאך נאמן ביתך. עשה למען, למען כל הצדיקים הגדולים האמיתיים שהיו אחריהם, אשר כולם יגעו וטרחו כל ימיהם, ושמו כל מגמת פניהם להשיב אליך את בניך שנתרחקו ממך בהבנותיהם, להשיבם אליך ולקרבם לעבודתך באמת, כאשר אתה ידעת את לבבם באמת, ויגיעתם וטורחם ועוניים וצרתם ועמלם שסבלו כל ימיהם בשבילנו. אנא ה' זוכר חסדי אבות, עשה למענם, ומלא חפצם ורצונם, ועוזריהם וראשיהם, שיזכו לגמור עמנו, ולהוציא מכוח אל הפועל כל אשר התחילו ורצו וחשקו לעשות עמנו. לא למעננו, כי אם למענך ולמענם, עשה מה שתעשה ברחמיך רבים ועצומים, באופן שנזכה להגיע מהרה לכל מה שביקשנו מלפניך. ומלפניך, מלכנו וקם, אל תשיבנו, חוננו, ועננו נשמע כל תפילותינו. כי אתה שומע תפילת כל פעמך ישראל ברחמים, ברוך אתה שומע תפילה.